Хочу такої куртки. Я ще так багато чого хочу. «Ти знаєш, – кажуть вони, – що вулиця батареї Муравйова названа на честь батареї. А як же? На честь великої сонячної батареї, яку вигадав Муравйов. Я навіть знаю, де вона знаходиться, ця батарея. У теплиці баби Ліди. А баба Ліда ще живе? Не впевнена. Я не бачила її десять років. Тоді їй було сімдесят. Вона цілком може ще жити. Ти хотіла б її зараз побачити?» Зараз? Що таке зараз, коли немає того, що буде? Я в самому кінці, у передостанній хвилині. Ти так мало витримала, кажуть вони. Як тобі не соромно? Мені соромно. Мені навіть трохи шкода. Я вибігаю на берег щойно утвореного моря в купальнику і в голубеньких мильничках. Безстрашно ступаю у воду і мене зносить хвилею. Діти на березі махають мені руками, кажуть, чого ти без рятувального круга, де твій рятувальний круг? Мені не треба, кречу, я вмію плавати, але щось із моїм умінням плавати не гаразд. Мене зносить це далі і далі, все глибше. Брудна і ржава вода заливає мені горло. Я не можу рухатись. Я вже не бачу середньовічніх радянських веж, в яких ще, коли було сухо, так добре гралося у козаків-розбійників. Не бачу балконів із випраною білизною і лінивими безробітними курцями, які вдають, ніби вийшли на балкон покорити, а не навпаки. Не бачу рибалок, які швиденько понабігали звідусюди ловити підземну рибу. Рибалки теж махають мені руками, але гнівно, мовляв, «Не плеви сюди, ти порозганяєш нам усю рибу». А я їм відповідаю, «Врятуйте мене, я, здається, топлюся. Рибалки не чують, бо я кричу під водою, заплутуюсь у рибальських сітях, і мене нарешті витягують на берег». Діти обступають сіті з улову, найпершим і найбільшим, «Як це завжди буває?» «Вона?» – питають у дітей рибалки. «Вона?» Червольний купальний костюм для аеробіки намок. І крізь нього видно моє маленьке, щойно почате я. «Візьміть собі», – кажуть рибалки дітям, – «зварити уху». Але не соліть, бо море морепродукти і без того пересолені. Місяць світить ще яскравіше, мої коліна тремтять, холодно. «Як ти себе почуваєш?» – питають вони. «Вам справді цікаво?» «Дуже цікаво. Як ти себе почуваєш?» «Мені страшно». Далі все за сценарієм. Вони запихають ніж мені в серце і двічі прокручують ркояткою. Як собаку, думаю я, і сором здається, переживе мене саму. Кінець озвученої книги. Озвучено в 2013 році.